Красилівського походу, коли багатьох охопив відчай та зневіра. Пізніше я не раз повторював ці слова-подумки і кожного разу, начеб повторюючи у слід за Яворенком «старих і малих, сиріт і вдів, ваших братів і сестер, я бачив перед собою обличчя Улі, то серйозне, то веселе, то засмучене, з великими», Печальними очима і цятками ластовиння на Переніссі. А коли у клуні, на свіжому сіні, я провалився у той сон, і мені приснилася процесія, і я здогадався, що це похорон, але не міг зрозуміти, кого ховають, то враз злякався, а чи не мене? Від цієї думки я й прокинувся, але ще, начеб у сні. Встиг подумати, що оскільки я все це бачу, то хіба може так бути? Проте, насправді, мене розбудив вибух, що долинув з надвору. Голосний, але не зовсім звичайний, так, ніби рвонуло десь у воді. Я замить зірвався на ноги і кинувся до дверей, вихопив за пояса парабеллума, потрусив головою, начеб струшуючи з себе Клапті сну і, доторкнувшись долонею до чола, відчув, що воно липке і мокре. З надвору долинули чиїсь крики, але слів я не розібрав. А тоді гримнуло ще два рази. З пістолетом у руці я вискочив з клуні. Колесо фортуни. Водяні стовпи від вибухів ще не осіли, а прямо переді мною. У видоленку метрів за п'ятдесят, де закінчувалася проріга між коноплями, сиділи на присядки п'ятеро гарнізонників. Один з них підняв голову. «Обана! Матери мля, А це що хто?» – почувся схожий на Зойт вигук. Звичайно, я відразу зрозумів, що видав себе з головою але хіба міг передбачити, що у цьому місці і у цей час русські глушитимуть рибу. «Руки вверх! Стой!» Першим опам'ятався хтось з них. Я почав поволі заткувати і, напевне, у ту хвилину ще мав якийсь шанс на втечу. Але віддаль між краєм конопель і лісом через луг, з якого ото недавно сім'я згорнула сіна, все ж була завеликою, аби я був упевнений, що зможу добігти туди раніше, перш ніж хтось з гарнізонників доскочить до Клуні, а звідси я був би для них зручною живою мішенью. Ще був шлях через вербові кущі, і заросле осокою болото. Тепер, ближче до середини літа, болото вже не таке грузьке, та і верболіс всякий-такий захист». І все ж, заткуючи, я спершу кинувся у коноплі, але вчасно обдумався і, пригинаючись, якомога нижче, майже торкачись парабелумом землі, метнувся в інший бік, до кущів. Тоді пролунали перші постріли. Два чи три. «Стой! Стрілять буду!» – крикнув хтось, як по уставу, одночасно з пострілами. Я упав, але відразу підвівся, Заскочив за клуню, проте її трухляві стіни були для мене слабким захистом, і будь-якої миті могли стати пасткою. Я присів і обережно виглянув за рогу, кричав огрядний офіцер з піднятим вгору пістолетом, який стояв там же, на березі, де раніше всі вони сиділи навприсядки. «Ой, обпаю!» – наче Відригнув той Огрядний на березі. Він ще двічі пальнув у повітря. Тим часом, як двоє інших, також згодованими пиками, не рушили у мій бік, схожою на стежку проріхою в коноплях. «Стой! Виходи з поднятими руками! Шаг вліво, шаг вправо!» – волав Огрядний. А тоді я враз побачив ще одного Коротконогого з автоматом ППШ в руках, котрий швидко біг низом довкруг конопель, наче б в обхід мені. А тож почали полювання за всіма правилами.